Розділ 26. Деревароль. Не позбувся капітан Блад свого пригніченого настрою тоді, коли вже відплив з острова Тортуги і прибув, як було домовлено, у бухту птігогав. У такому ж настрої він вітав барона Деревароля, коли у середині лютого той нарешті прибув зі своєю ескадрою з п'яти військових кораблів і кинув якір поряд з кораблями піратів. Як пояснив Дерівароль, через негоду вони добиралися сюди аж шість тижнів. Дерівароль викликав Блада до себе, і капітан з'явився в замок Птігоав, де мала відбутися зустріч. Барон, високий горбоносий чоловік років сорока, Тримався холодно і сухо. Він з явним несхваленням зміряв поглядом капітана Блада, з ніг до голови, а на Хакторпа, і Бервіля та Волверстона, що стояли позаду капітана, навіть не глянув. Дикюсі запросив Блада сісти. Хвилинку, пане дикюсі, здається, барон не помітив, що я тут не один. Дозвольте, сер. Представити вам моїх супутників – капітан Хакторп з Елізабет, капітан Волверстон з Атропос і капітан Ібервіль з Лахесіс. Барон недбало й і гордовито глянув на капітана Блада, а потім сухо і ледь помітно кивнув головою кожному з представлених йому піратів. Усією своєю поведінкою він давав зрозуміти, що зневажає їх усіх, і хоче, щоб вони це помітили. Поведінка барона викликала у капітана Блада несподівану реакцію. Вона розбудила в ньому диявола, а разом з цим і почуття власної гідності, що останнім часом було задрімало. Йому раптом стало соромно за свій неохайний вигляд, і це, очевидно, примусило його триматися ще зухваліше. Жест, яким він поправив портопею так, щоб оздоблений ефес його довгої шпаги було видно, Даріваролю був майже натяком. Звернувшись до своїх капітанів, Блад вказав рукою на стільці вдовж стіни. «Присувайтеся ближче до столу, хлопці, ми примушуємо барона чекати». Капітани послухались, а Волверстон при цьому багатозначно посміхнувся. Вираз обличчя пана Дерівароля став ще нахабнішим. «Він мав би за безчесття...» сидіти за одним столом з цими бандитами, вважаючи, що всі вони, крім хіба що самого капітана Блада, повинні були вислухати його стоячи. І щоб підкреслити різницю між собою і піратами, він зробив єдине, що йому залишалося – надів капелюха. «Оце правильно», – по-дружньому зауважив Блад. «Я й не помітив, що тут протяги». І він надів свого касторового капелюха з плюмажем. Дері Вароль від гніву почервонів здригнувся, і якусь мить, перш ніж заговорити, ледве стримувався, щоб не скипіти. Панові Декусі теж було явно не по собі. «Цер!» – крижаним тоном почав барон. «Ви примушуєте мене нагадати вам, що маєте лише звання капітана першого рангу?» І перебуваєте в присутності генерала, командуючого сухопутними і військово-морськими силами Франції в Америці. Я змушений нагадати, що вам належить з пошаною ставитися до людини мого рангу. Щасливий запевнити вас, одмовив капітан Блад, що це нагадування зайве. Я, між іншим, вважаю себе джентльменом, хоч зараз і дуже мало на нього схожий, і як джентльмен. Я завжди з повагою ставився, як до тих, кого природа і доля поставили наді мною, так і до тих, хто стоїть нижче. І немає можливості обуритися, коли до нього виявляють зневагу. Це був тонкий докір. Роль, не знаючи, як заперечити, закусив губу, а Блад, не даючи йому можливості відповісти, вів далі. Ну, а зараз, коли ми порозумілися, може перейдемо до справи? Деріва роль якусь мить понуро розглядав його.